Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočisto probral a začal uvažovat střízlivěji. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny osm. Alespoň se mi zdálo, že slyším tolik úderů. pětě jsem naslouchal. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, byla pouhá náhoda. Ostatně jako většina šťastných úniků. Jak už to bývá, Neustále leží spousta lidí v nemocnici a přibližně před týdnem si zákon pravděpodobnosti vybral mne. Mohlo k tomu lehce dojít o týden dřív. V tom případě bych tyto řádky nepsal. Vůbec bych tady nebyl. Ale náhoda chtěla nejen, abych byl v nemocnici právě v této určité době, ale aby také moje oči a vlastně celá hlava byly zamotány do obvazů. A nezbývá mi proto, než děkovat tomu, kdo o pravděpodobnosti rozhoduje, ať už je to kdokoliv. Nicméně onoho rána jsem byl podrážděný a zmatený tím, co se to ústa hromů děje. Nebo jsem tam ležel dost dlouho, abych věděl, že vedle vrchní sestry jsou hodiny tou nejposvátnější věcí v celém špitále. Každou vteřinu je bere někdo v potaz, aby určil dobu narození, úmrtí, podávání léku, jídla, světla, hovoru, práce, spánku, odpočinku, návštěv, oblékání, mytí a až do posud hodiny stanovili, že mě každý den, tři minuty po sedmé ráno, přijde někdo umít a upravit. Ale tentokrát hodiny nejrozmanitější přesnosti odbíjely ze všech stran osm a stále nikdo nepřicházel. Pravděpodobně by mě to podráždilo i jindy. Ale dnešek, středa 8. května, byl pro mne dnem mimořádného významu. Kdy chtěl jsem dvojnásob mít už všechno raní obskakování a caviky za sebou, neboť dneska mi měli sejmout obvazy. Zatápal jsem po zvonku a dobrých pět vteřincem vyzváněl, abych jim dal najevo, co si o nich myslím. Nikdy jsem úplně nepochopil, proč se zakladatelé nemocnice svatého Merina rozhodli zbudovat svůj ústav na hlavní třídě protínající drahocené pozemky vyhrazené úředním budovám a vystavit tím nervy pacientů neutuchajícímu náporu. Od západu hřímali pod okny motory autobusů snažících se projet sousední křižovatku na zelenou, aby vám takřka po každé kvičení brzd prozradilo, že se jim to nepovedlo. Pak se dal uvolněný proud znovu do pohybu a s mocným řevem počal stoupat do svahu. A tu a tam zazněla mezihra. Tupý náraz a řinčení skla, následované hromadnou dopravní zácpou, což bylo pro člověka v mém stavu obzvlášť znepokojující, neboť rozsah bouračky se nedal posoudit jinak, než podle spílání dopálených řidičů. Ale toto ráno bylo zcela jiné. Nebylo slyšet žádné kodrcání kol ze v autobusu a vlastně ani jediný zvuk projíždějícího auta. Neslyšel jsem ani onen jednolitý šum spěšných kroků, spěchajících do práce. Zvuk tuto hodinu tak běžný. Čím déle jsem naslouchal, tím mi to připadalo podivnější. Za nějakých deset minut na páté pozornosti Sem pětkrát zaslechl šouravé, váhavé kroky, třikrát nesrozumitelný vzdálený výkřik a jednou historický ženský vzlikot. Začal se mi do srdce vkrádat ošklivý, nesmyslný strach. Byl to tentýž pocit, jaký jsem někdy zakoušel jako malé dítě, když jsem si představoval, že v potemnělých koutech ložnice číhají děsivé příšery. A musel jsem tomu strachu zdorovat stejně, jako když jsem byl malý kluk opuštěný ve tmě. Nebylo to o nic snaší. Všechny ty prvotní úzkosti zůstaly ve mně skryty a trpělivě čekaly na svou příležitost, které se jim také málem dostalo. A to jenom proto, že jsem měl oči zakryté obvazy a na ulici se nic nehýbalo. Pokušení podívat se alespoň koutkem oka samozřejmě, že jen koutkem oka a jenom nakrátko jen co bych zjistil, co se to pro Boha mohlo stát bylo nezměrné. Ale potlačil jsem je. Odhodil jsem přikrývku a vylezl z postele. Nikdy jsem svůj pokoj neviděl a přestože jsem měl o poloze dveří poměrně slušnou představu, nebylo nijak snadné je nalézt. Narazil jsem cestou na několik záhadných a nepatřičných překážek, ale konečně jsem k ním za cenu pohomožděného prstu a menší boule na holeni dotápal. Vystrčil jsem hlavu do chodby. Halo, já chci snídaní. Pokoj 48. Okamžik se nic nedělo. Pak se zdvihl příval křičících hlasů. Znělo to, jako by jich byly stovky, ale nerozuměl jsem jedinému slovu jako kdybych si pustil gramofonovou desku z hluky davu, davu pořádně rozlíceného. Spěšně jsem za tím zmatením jazyků zavřel dveře a šátral zpátky k posteli. Právě jsem si přetahoval přes nohy přikrývku, když zazněl zvuk, který mne zmrazil v prostřed pohybu. Z ulice pod mými okny se vznesl šílený a nakažlivě děsivý výkřik. Ozval se celkem třikrát a když zazněl naposledy, vysel ještě hodnou chvíli ve vzduchu. Cítil jsem, jak mi na čele pod obvazy vyráží studený pot. Teď už jsem věděl, že se děje něco strašného. Trvalo dost dlouho, než jsem se opět ovládl, ale po krátkém čase jsem se přistihl, jak se znovu pídím po nějakém logickém vysvětlení. Na žádné jsem nepřišel. Za to jsem nabil nezvratné jistoty, že je středa. V úterý 7. května prošla totiž země na své oběžné dráze meteorickým rojem neznámé komety. Můžete tomu dokonce uvěřit. Uvěřili tomu miliony. A byla to možná pravda. Nemohu nijak dokázat, že ne. Vím o tom vlastně jen tolik, co jsem se dozvěděl z líčení očitých světků, kteří neustále opakovali, že jde o tu nejpozoruhodnější nebeskou podívanou v dějinách světa. Všichni, kdo mohli chodit, pajdat nebo být alespoň přenesení, sledovali tento největší veřejný ohňostroj venku nebo u oken, a je mi proto záhadou, proč o tom navíc vysílali rozhlasovou reportáž. Leč vysílali ji, a to jen přispělo k tomu, aby na mne ještě tíživěji dolehlo, co znamená nevidět. Nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že jestli mé léčení nebude mít úspěch, raději se vším skoncuji, než abych takhle žil dál. Rozhlasová zpravodajství v průběhu dne oznamovala, že předchozí noci byly na kalifornské obloze spozorovány tajemné blesky. nicméně v Kalifornii se stávalo tolik prapodivných věcí, že se nad tím takřka nikdo nepozastavil. Když ale těchto zpráv přibývalo, začal převažovat názor, že jde o meteorický roj dosud neznámé komety. A přitom už zůstalo. Z celého Tichomoří přicházela hlášení o noci prozářené jasně zelenými meteority, které chvílemi padají v tak husté spršce, až to vypadá, že kolem nás víří celá obloha. Celkem za to tomu také tak bylo. Pás monoci se zvolna přesunulo k západu, ale podívaná nestrácela nic na své nádheře. Ještě před soumrakem prořízl tu a tam oblohu zelenavý blesk. Hlasatel večerních zpráv o šesté popisoval úkaz jako úchvatnou podívanou a doporučoval všem posluchačům, aby si ji nenechali ujít. A jako by rozhlasové komentáře nestačily, musela mi ještě všechno vypovědět sestřička, která přinesla večeři. Obloha je prostě plná padajících hvězd. A všechny mají jasně zelenou barvu. Lidi v tom jejich světle vypadají jako strašidla. Celý Londýn je na ulicích a kouká na nebe. Chvíle mi je venku, světlo jako ve dne. Jen má jinou barvu. A tu a tam se některá velká hvězda rozprskne a zazáří tak oslnivě, až vás oči rozbolí. Je to úžasný pohled. Lidi říkají, že něco podobného tady ještě nebylo. Škoda, že se nemůžete podívat. Škoda. Přisvědčil jsem poněkud stroze. Snažil jsem se poslouchat rádio, ale vycházelo z něj samé oh a ach, vyluzované uhlazenými hlasy, jež mezi tím blábolili o velkolepé podívané a jedinečném nebeském jevu, až se mně začal zmocňovat pocit, že celý svět se účastní večírku, na který jsem já jediný nebyl pozván. Nakonec jsem toho měl pokrk. Poslední, co jsem slyšel, bylo, že ohňostroj rychle slábne a že v několika hodinách budeme pravděpodobně z oblasti meteorického roje venku. Neměl jsem nejmenší pochyby, že se to všechno odehrálo včerejší noci. Ale co se tedy stalo potom? Zůstala snad celá nemocnice, celé město tak dlouho vzhůru, že ještě vyspávají? Z těchto myšlenek mě vytrhl zbor blízkých i vzdálených hodin, které začaly ohlašovat devátou. Znovu mě posedly ony šeredné dětinské představy. Přistihl jsem se, jak čekám, až se otevřou neviděné dveře a do pokoje se tiše nahrnou nějaké stvůry. A popravdě řečeno, nebyl jsem si ani trochu jistý, zda tam už někdo nebo něco není. Musím přiznat, že ve mně byla malá dušička. A zcvrkávala se víc a více, až konečně překročila hranici, kdy se dá strach ještě zapodit tím, že si začnete hvízdat nebo zpívat. Posléze jsem si musel položit přímou otázku. Obávám se více toho, že odstraněním obvazů ohrozím svůj zrak? A nebo toho, že zůstanu ve tmě obklopen přízraky každou minutou děsivějšími? Konečně. Stejně by ti ten obvaz dneska sundali. Měl jsem dostatek rozumu a sebekázně, abych vylezl z postele a stáhl roletu, než jsem začal spony uvolňovat. Když jsem si sejmul z očí mulové polštářky a zjistil, že všeru pokoje vidím, pocítil jsem úlevu. Celou hodinu jsem pak postupně přivykal. Plnému dennímu světlu. Na nočním stolku jsem našel černé brýle, opatrně jsem si je nasadil a teprve potom jsem přistoupil k oknu. Spodní část okna nešla otevřít, takže můj výhled byl dost omezený. Šilhal jsem úkosem dolů, ale spatřil jsem pouze dvě, tři postavy, bloumající nějak podivně, jako by bez cíle ulicí. Své šaty jsem našel spořádaně pověšené ve skříni. V pouzře na cigarety mi zbývalo ještě několik cigaret. Zapálil jsem si. Když člověk prožije polovinu života v určité koncepci pořádku, přeorientování do jiné není záležitostí pěti minut. Dokouřil jsem a opatrně vyšel ze dveří. Když jsem zašel za roh, ocitl jsem se v křídle soukromých pokojů. Na první pohled se mi chodba zdála prázdná, ale po několika krocích se proti mně vynožil muž v černém saku a prouškovaných kalhotách. Přes saku měl oblečen rozepnutý bílý bavlněný plášť. Usoudil jsem, že jde o jednoho z nemocničních lékařů, ale zarazilo mě, že se krčí uzdi, a námatává si cestu napřaženou rukou. Ahoj, vítám. Obrátil ke mě popelavý, vystrašený obličej. Kdo jste? Zeptal se nejistě. Jmenuji se Mason. William Mason. Pacient z pokoje 48. Jdu se podívat, co se to... Vy vidíte? Přerušil mě sprutka. Úplně normálně. Vykurírovali jste mě báječně. Nikdo mi nepřišel sundat obvaz, tak jsem si ho sundal sám. Myslím že jsem nic nepokazil, dával jsem... Ale znovu mi skočil do řeči. Prosím vás, zaveďte mě do mé kanceláře. Potřebuji si nutně zatelefonovat. Chápal jsem trochu těžkopádně, ale od samého rána, když jsem se probudil, bylo všechno zmatené. Kde to je? Páté poschodí, západní křídlo. Na dveřích je moje jméno. Doktor Soames. Dobře, souhlasil jsem poněkud překvapen. Ale kde jsme teď? Jak to mám sakra vědět? Máte přece oči, tak je použijte. Copak nevidíte, že jsem slepý? Nic nenaznačovalo, že by byl slepý. Oči měl široce otevřené a upíral je přímo na mne. Počkejte tady chvíli. Rozběhl jsem se chodbou. Naproti dveřím výtahu jsem spatřil velkou malovanou pětku. Výborně. Teď mě vezměte za ruku, nařídil. Až dojdeme k výtahu, myslete si, že jste z něj vystoupil a dejte se doprava. Pak první chodbou doleva a budou to třetí dveře. V kanceláři jsem ho dovedl k psacímu stolu a podal jsem mu telefon. Chvíli naslouchal, pak položil sluchátko na stůl. Několik minut mlčky stál a zdálo se, že hledí do zdi před sebou. Tak se otočil. Jste tady ještě? Ano. Přejel prsty po okraji stolu. Kam stojím tvojím tvářím? Kde je to zprapadené okno? Zeptal se s novým návalem podrážděnosti. Hned za vámi. Otočil se a s nataženýma rukama k němu opatrně došel pečlivě ohmatel před a okenní rám a pak o krok ustoupil. Než jsem si stačil uvědomit, co dělá, vrhl se plnou vahou proti sklu. Když jsem se dostal opět na schody, uvědomil jsem si, že většina těch hlasů, jež ke mě po celou dobu doléhají, přichází z dola a že jsou teď hlasitější a bližší. Na další obráce jsem málem zakopl o muže, ležícího těsně u zábradlí. Na spodním odpočívadle pak ležel další, který přes něho klopítl a pádem si rozbil lepku o kamenné schody. Konečně jsem dosáhl posledního zákrutu. Mohl jsem se zastavit a nahlédnout do hlavní dvorany. Bylo zřejmé, že všichni, kdo byli schopni pohybu, stáhli se instinktivně sem dolů. Vedení myšlenkou, že zde naleznou pomoc, nebo že se tudy dostanou ven z budovy. Jedny z hlavních dveří byly dokořán, ale jen málo kdo je našel. Celou dvoranu vyplňoval hustě stěsnaný dav mužů a žen v nemocničním prádle, zvolna a bezmocně vrávorající v kruhu. Ty na okrajích přirážel pohyb davu tvrdě na mramorové rohy a ozdobné výčnilky. Jiní byli nemilosrdně přimáčknuti ke zdi a zoufale lapali podechu. Tu a tam někdo škobrtl. Pokud mu tlak sousedních chtěl dovol padnout, měl jen pramalou naději, že se mu opět podaří vstát. Vypadalo to... Ale prohlédněte si raději některé z doreových obrázků řížníků v pekle. Doré do nich ovšem nemohl zahrnout zvuky, vzlikot, strénání, občasný zoufalý výkřik. Déle než minutu nebo dvě jsem to nevydržel. Prchl jsem po schodech zpátky do patra a vyhledal únikové schodiště. Potřeboval jsem se napít jako málo kdy předtím. V postraní uličce nebylo živé duše, za to tam byla hospoda. Vzpomínám si teď i na její jméno, u města Alameinu. Z železné konzole visel štít s nepodařenou podobiznou maršála Montgomeryho a pod ním byly otevřené dveře. Když jsem vstoupil, měl jsem na okamžik uklidňující pocit normálnosti. Přestože v přední části nikdo nebyl, za rohem lomené místnosti nalevo ode mne se si dělo. Korková zátka opustila se zvučným mlasknutím a hadlo Po chvíli jakýsi hlas poznamenal Jin, k sakru. Následoval třesk skla. Hlas se pod napile uchychtl. Ha, rovnou do a na je taky zrcadlo doby. Mlaskla další zátka. Certus ginem. Tentokrát láhev dopadla na něco měkkého. Žuchla na podlahu a bylo slyšet, jak z ní vytéká obsah. Hej! Zavolal jsem. Chci se něčeho napít. Kdo jste? Jsem tady vedle z nemocnice. Nepomotil si váš hlas. Vy vidíte? Ano. Tak si proboha jste za bár, doktore. A najděte mi flašku vizu. Obešel jsem roh barového pultu. Za jeho druhou částí stál pupkatý muž s rudolícím obličejem a mrožím knírem. Byl pouze v kalhotách a košili bez límečku a měl už pořádně valavě. Připadalo mi, že váhá, zda má v kterou držel v ruce, otevřít, nebo ji použít jako zbraně. To je zase džin, co držíte zavrčel a lahev s ostrým třeskem proletěla oknem. Vzal jsem z police visky, otevřel se mi a podal mu ji spolu se sklenicí. Pro sebe jsem si vybral silnou brandy s troškou sody a hned jsem si nalil i druhou. Ruce se mi pak už tolik natřásly. Můj společník pil visky neředěnou přímo z láve. Opijete se. Odtrhl lahev od úst a otočil ke mně hlavu. Přísahal bych, že mě jeho oči skutečně vidí. Naklonil se blíže. Jsem slepej. No. Jo, slepej jako netopej. Každý je slepej jako netopej. Jenom vy ne. Proč taky nejste slepej jako netopej? Za to všechno může ta svinská kometa. Kurva, ta za to všechno může. Zelený hvězdy. A teď jsou všichni slepí jako netopejzy. Viděl jste taky ty zelený hvězdy? Ne. Přiznal jsem. To je ono. Neviděl jste, nejste slepý. Všichni ostatní je viděli. Máchlový mluvně paží. A všichni jsou slepí jako netopejzy. Nalil jsem si třetí brandy. Všichni jsou slepí? já ja, všichni. A nejzbýš všichni na celém světě. Teda kromě vás. Připojil po chvíli. Jak to víte? To je přece jasný. Poslouchejte. Bok po boku jsme se opírali o barový pult omšelého lokálu a naslouchali. Nebylo slyšet Nic. Nic než šustočpinavých novin hnaných větrem prázdnou ulicí. Nad vším vládl klid. Jaký tyto části města nepamatovali tisíc nebo ještě více let. Vy jste hostinský. Co jestli jsem? Já jenom, že bych měl někomu zaplatit si velký brandy. É, na to zapomeňte. A víte proč? Poněvadž prometvýho chlapa nemají prachy cenu. A já jsem mrtvá. Skoro mrtvá. A rád se ještě trošku napiju. Co pak to má smysl být živě a slepej a to Toho To samý řekla moje stará. A měla pravdu. Akorát, že ona měla větší kuráž než já, když objevila, že děcka taky oslepli. Co udělala? Vzala je k sobě do postele a pustila plyn. Jeho. Moje stará nebyla srap, Ale já to taky dokážu. Za chvilku odejdu na... Nahoru za nima. Jenom co se ještě. Napiju na kuráž. Hodil jsem do sebe zbytek brandy a vyšel jsem do tiché ulice. <tějí>